harmadik fejezet, az inka táborában. Három nappal később megjöttek ki zárró emberei, és hozták, hogy Atahualpa egész udvarával együtt egy Caxamalka nevű városkában tartózkodik. A vezér elhatározta, hogy találkozót kér az inkától. Este hosszú hadi tanácsot tartott legbizalmasabb híveivel, és hajnalban már útra készen álltunk az elpusztult tumbek főterén. Pizáró kihúzta kardját és vonalat rajzolt a porba. Előttünk fekszik Peru minden kincsével, mondta, mögöttünk pedig a szegénység és az éhség. Aki bátor kasztíjainak vallja magát kövessen, aki azonban nem érez magában elegendő bátorságot, az forduljon vissza, vagy várja meg Almagró seregét. Szép és diadalmas jelenet volt. Csak néhány beteg maradt a városban, a többiek követték a vezért. Kínzó kétségeim egyszerre foszlottak, engem is elkapott az indulás láza. Korán reggel indultunk el. Elölhaladt a lovasság, majd a gyalogság következett, s végül a tüzérség. Egy ideig ültetvényeken keresztül vezetett az út, de később ismét kopárvidékre értünk. A talaj állandóan emelkedett. A távolban az ezüst szörke két fehér csúcs bukkant ki. Az egyik fölött gomba alakú folt lett, amely időnként megváltoztatta a lakját. – Füst! – mondta Feli és izmos barna karjával a távoli hegyek felé mutatott. – Sokszor tűztör elő a hegy csúcsokból! – – Mi a neve a hegynek? – kérdeztem. – Kotopaxi! – válaszolta a benszülött. – A másik kúpot pedig Csimborasszónak nevezik. Mindkettőt gonosz démonok lakják. A kő és homok sivatagja a hegyek közé is felnyomult. Mindenütt porlódó költömbök hevertek az út mellett, mélyen a homokba ágyazva. A szürke köd is sokáig elkísért bennünket, de aztán egyszerre kitisztult a levegő, és a napfény zavartalanul ömlött el az égnek meredő sziklacsúcsokon. Rövid idő alatt igen magasra jutottunk. Ember és állat egyaránt megérezte a hirtelen emelkedést. Ez már a felhők világa volt. A tejfehér mozdulatlannak tetsző felhőréteg úgy pihent a hegyek komor szikláin, mint valami odavetett könnyű takaró. Nem beszéltem eddig arról a csodálatos útról, amely a hegyek között kanyargott kelet felé. Ezt az utat sok-sok ezer ember építhette, legyőzve a természet ellenállását és az éghajlat viszontagságait. Időnként éléstárakat és kaszárnyákat is találtunk az út mellett. Mindenből arra következtettünk, hogy az inkaseregei is ezt az utat használták. November 15-én megpillantottuk egy mély völgyben Caxamalka városát. Egy domtetőn tábort ütöttünk. Pizarro legidősebb öccsét Hernándót, a görög lovagot, a tolmácsot és engem küldött előre, hogy találkozót kérjünk az inkától, a spanyol király és német császár felsége nevében. Elindultunk, és fél óra múlva már közelről is megcsodálhattuk a völgy gyepszőnyegét átszelő kékvízű csatornákat és a fehér házakat. A völgy túlsó bejáratánál füstoszlopok gomolyogtak az ég felé. – Ott vannak a híres meleg fürdők! – mondta Felipolló. Az inka is ott nyázik udvarával, kedvenc feleségeivel és testőreivel. – Eszerint a városban nincs is katonaság? – fordult Hernándó a tolmácshoz. – Alig hinném – válaszolta benszülött. – Ilyenkor minden éppkézlábe embernek az uralkodó mellett a helye. – Akkor legokosabb, ha a városban kérünk az uralkodótól találkozót – határozta el magát Hernándó, és a görög lovakhoz fordult. Megy vissza és értesíts bátyámot a változásról! Pedro de Candia azonnal visszafordult, mi pedig folytattuk utunkat. A lejtőre épített város megkapó képet nyújtott. A polgárok vájokból készült házai közül fehér sziklatömbként magasodott ki a Napisten temploma és a Napszüzek kolostora. Mindkettő troppant terméskövekből építették. A várost hármas kőfal vette körül, de a magas őrtornyokban nem mutatkozott senki, és ebből arra következtettünk, hogy a falakat sem őrzik. A templom elé lovagoltunk, és megbámultuk az arany és lapokkal borított ajtókat. Különösnek találtam, hogy a díszes templom teteje szalmával, vagy ahhoz hasonló sással volt befedve. A már sem álltak őrök. Leszálltunk lovainkról, és bementünk az épületbe. Nem emlékszem, hogy valaha is hasonló ragyogást láttam volna életemben. A templom külseje is tekintét parancsoló volt, de a belseje minden képzeletet felülmúlt. Nem tudtam a csillogással betelni, amely a világos, tágas helyiséget betöltötte. Arany és ezüst szobrok sorakoztak egymás mellett. A templom közepén embernagyságú bálvány trónolt egy lángoló napkorong előtt. A szobor és a nap színaranyból volt, Értéküket nem is próbáltam megbecsülni. Menjünk, mondta Hernándó folytott hangon. Megilletődve követtük vezetőnket. A templom előtti téren körülnéztem. A környező épületek tágas csarnokai is erre a térre nyíltak. A hely kitűnően alkalmas az inka fogadására, mondta Hernándó, és felült a lovára. Remekül festett csillogó páncéljában, és a sisakján lobogó tollal, Igazi acélember volt, kegyetlen, merész és hajthatatlan. Megsarkantyúzta lovát, és vágtatni kezdett a lejtős úton. Szürke köpenye szétterülve úszott utána a levegőben. Fertályóra múlva az inka táborában voltunk. Valóságos sátorváros terpeszkedett a zöld réten. Ezer meg ezer fehér sátor állt egymás mellett. Előttük lángyás katonák örködtek. – Merre találom a nagyhatalmú inkát, a napisten fiát? – kérdezte Felipolló az egyik őrtől. A benszülött egy közeli oszlopcsarnokra mutatott, amely árnyas ligetből fehér lett elő. Hernándó elsőnek vágtatott be a tágas udvarba, ahol udvaroncai körében megpillantottuk a alpát. Egy tiszta színű porfirmedence szélén ült, aranyozott székben. A víz felszíne visszatükrözte alakját. Az inka király nem viselt királyi díszeket, de a fejére csavart vörös borla elárulta a fejedelmi származását. Hernando egészen Atahualpa trónusáig vágtatott, és csak ott fékezte meg ágaskodó Az uralkodó mozdulatlan maradt, de udvaroncai ilyetten húzottak vissza az ágaskodó mén elől. Amíg a tolmás lefordította Hernando üdvözlő szavait, alaposan szemügyre vettem Peru minden ható Külső megjelenésében merőben elütött alattvalóitól. Jobb vállán arany és ezüst fonalakból szőtt táska lógott. Testét sötét gyapjú köntös vette, és lábán aranypántokból készült saru csillogott. Mellén a sugárzó nap terjesztette szét finom aranylemezekből kovácsolt küllőit. Egész lényéből sugárzott a méltóság és előkelőség. Arca nyugodt, szinte szoborszerű volt. Sötét szeme, minden gyanakvás nélkül kíváncsian méregetett bennünket. – Kik vagytok? – kérdezte. – Egy hatalmas császár katonái fordította le a tolmács Hernandó válaszát. – Azért jöttünk, hogy megismerjük országodat, és mi viszont megismertessük veled a kereszténység eszméit. Veszélünk arra kér, hogy találkozzatok a városban. Az inka tekintete megpihent Hernandó lován. Nyilván nem tudta eldönteni, milyen csodálatos élőlét lát. Válaszodra várunk, dicső inka, szólalt meg kis idő múlva a tolmács. Az inka bólintott. Értesítsétek uratokat, hogy holnap találkozhatunk akszamalkába. Mondjátok meg vezéreteknek, hogy fegyvertelen kísérettel jövök. Az inka intett aranygyűrűs kezével. A kihallgatás ezzel befejeződött. A fejedelem visszavonult az épületbe, de udvaroncai körülfogtak bennünket. A nők nem leplezték kíváncsiságukat, és megtapogatták Hernandó páncélját. A lovakhoz azonban senki sem mert nyúlni, és amikor az egyik állat hangosan felnyerített, az egész társaság rémülten húzódott hátra. – Úgy félnek lovaigtól, mint a tűztől – mondta Hernando elégedetten – ez a körülmény még nagy hasznunkra lehet. – Oda uram! Fordult hozzám a tolmács elszürkült arccal. Alkalmasint kivégeznek néhány embert! Lehetetlen volt bármit is tennem a szerencsétlenek érdekében, akiket a buzogányos testőrök összetereltek az udvar egyik sarkába. Néhány erőteljes ütés és hat bezúzott fejű ember hevert a földön. – Mit vétettek a szerencsétlenek? – kérdezte tolmácsunk az egyik udvaranctól. – négy lábú szolgáitoktól. Hangzott a válasz. Ideje, hogy visszamenjünk, mondta Hernando, és sarkantyúba kapta